Boa tarde pessoal, vamos para mais 5 minutos na estrada comigo, hoje quarta-feira, dia de games aqui no Pod Pod, dando continuidade a semana Hiroshi Yamauchi, o ex-presidente da Nintendo que faleceu na quinta-feira passada, dia 19. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre algo que ficou bastante conhecido no meio, como o crivo de qualidade de Hiroshi e Yamauchi. Quando a Nintendo entrou no ramo dos videogames, ela assumiu um risco muito grande. Como recompensa a esse risco que ela assumiu, ela, no final dos anos 80, dominava praticamente 90%, 90 do mercado de videogames mundial. Então era de se esperar que todas as desenvolvedoras, as software houses da época, quisessem desenvolver jogos para o console da Nintendo, o famoso Nintendinho, o Nintendo 8 bits. A Nintendo, sob o comando do Hiroshi Yamauchi, tinha uma política de licenciamento bem draconiana. Isso derivava um pouco da forma como o Yamauchi gerenciava a Nintendo. Ele era um, um famoso control freak. Ele tinha absoluta gana de controlar tudo e todos os aspectos relacionados ao negócio dele. E por causa disso, os termos de licenciamento da Nintendo eram era mais ou menos do tipo se quer quer se não quer tem quem quer a Nintendo fazia todos os que estivessem interessados em desenvolver para eles irem até a sede deles no Japão apresentar a proposta e se os executivos da Nintendo aprovassem a proposta eles iriam assinar um contrato padrão com praticamente todos os termos beneficiando exclusivamente a Nintendo bem draconianos mesmo. Iriam vender para esses interessados um kit de desenvolvimento caríssimo. Depois do jogo pronto, eles iriam verificar o resultado. O Hiroshi e Amau pessoalmente verificava muitos dos jogos desenvolvidos por terceiras, além Dos que eram desenvolvidos internamente pela própria Nintendo E se o jogo passasse pelo controle de qualidade da Nintendo Aí sim ele seria lançado no mercado Distribuído pela própria Nintendo E na quantidade em que a Nintendo quisesse Draconiano é pouco para esse tipo de atitude, né? Isso também foi um dos fatores que mais tarde levou a uma grande debandada de third parties, das terceirizadas, né? As desenvolvedoras terceirizadas que desenvolviam jogos para a Nintendo. Depois que Sony e mais tarde a Microsoft entraram no mercado com termos para as desenvolvedoras, que eram muito mais interessantes para eles do que aquilo que a Nintendo oferecia. Isso é, inclusive, uma coisa que repercuta até hoje, com as desenvolvedoras se afastando do modelo de negócio que a Nintendo propõe. E não sei se ainda a Nintendo, apesar do afastamento do Yamauchi, ainda tem aquela cultura de pério, cultura de dominar tudo e querer controlar tudo, mas enfim... O que eu gostaria de falar é sobre exatamente esse crivo que o Yamauchi dava. Ele deixou de lançar muitos, mas muitos jogos depois de prontos, porque ele considerava que os jogos não estavam bons ou suficientes para serem lançados. E é famoso por todas as pessoas que são entrevistadas a respeito dele, que, que trabalharam com ele ou que trabalharam nesse ramo, que ele tinha uma característica que realmente quase sempre funcionava. Muitos, muitos, muitos dos jogos que... Não, as pessoas não levavam fé e ele ia, ele ia, testava e dizia, esse jogo vai dar certo, esse jogo vai ser bom. Realmente depois de lançado era um grande sucesso e também aqueles que ele rejeitava por serem jogos ruins. Então tinha essa característica da plataforma da Nintendo, tem muitos jogos, jogos bons e... As plataformas das concorrentes, que eram mais abertas nesse sentido, terem muitos jogos win. E, de fato, ele historicamente falhou muito poucas vezes em classificar um jogo como lançável ou não lançável. Tinha essa característica dele de ser um controlador mor. Era mais, talvez, um problema do que uma ajuda. Mas, é, colocando tudo na ponta do lápis, depois que a história toda se desenrolou, dá pra gente ver aí que realmente... Ele tinha um talento especial, né, para avaliar o que que daria certo, o que que não daria certo nos lançamentos para a plataforma deles. Enfim, fica aí então mais uma característica do Hiroshi, né, essa forma como ele fazia para controlar com mão de ferro o lançamento dos jogos para o console da Nintendo, para os consoles da Nintendo. E amanhã continuamos esse papo sobre ele, pegando aqui o trabalho, vamos para lá Labuta. Deixo para todos desejos de boa tarde, um beijo, um abraço, tchau, tchau.